to no, uh, bom poslušal to izpiljajti brez, uh, brez powerpointa, tega nisem že davno počel. Uh, moja vnice bo relativno, kako bi rekel, majhna, minuciozna, uh, metodološka. Vprašal se bom, kakočno počnemo, ko stopimo v različ in počujemo filozofijo. Morda ni nujna filozofija. Morda bodo bo dileme, ki je bom zdaj navedel, nekaj, kar bi lahko našli tudi v drugih uh, družboslovnih vedah ali humanističnih, zelo verjetno pa ne pri naravoslovnih vedah. Tako da to, o bom govoril, ni nujno vezano na filozofijo, a pravko pa melja, uh, da je znotraj filozofije najbržje malce bolj vezano na Predavanja zgodovine filozofije ali pa recimo na to, kar počnejo učitelji filozofije v srednji šoli, in to je bilo tudi moje vodila, zakaj sem tema izbral, ko so bolj nemajeno veliko govorčno načel to govoriti o recimo nekih obdobi zgodovine filozofije in biti zgodovinsko filozofski ne? A, in ne problemski. Uh, na slav predstavitve je tri pozicije učitelja v, v razrelu, neutralizem, subjektivizem in subjektivizem. Prej je na nek način uh, formulirati tri možne pozicije, morda sem sam s to vrhečno napako pri to vrstni vreku, omejitvi uh, in dilema, iz katere izkajam in osnovna dilema, morda je eno osnovni dilema,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 a koliko tega je kurikularno upravičeno, koliko tega je svada, tudi vsebinsko in končno metodološko upravičeno. A, to je zdaj ena stvar. Tule imam en moto, ki, ki ga je perzijski mistični filozof Rumi nekoč izrepov, pravi takole, pravi učitelj se bo znedil idola, ki ga želi učenec narediti iz njega. Ne? Uh, Eno od stvari, ki mi pridejo k tem nariso, je pravzaprav kolumna uh, dr. Jelek, Rečič, Žižek v delu z dne 1. aprila, se pravi nedavno, uh, z naslovom prijazna sola. Se pravi, Žiškova, uh, torej, gospod Žižek, kako bom rekel, ne? Uh, v, v tej kolumni zagovarja kaj? zagovarja koncept neprijazne šole. Pravi, prijazna šola, to je nekaj zelo smiljivega, obstaja boljše in slabše šole, obstaja boljši in slabši učitelji, pravi a, a, to, da dobeje drug sistem družbi, pač ne bo nikoli popavlj, a najslabša šola je tista, ki je otroku prijazna. Konec citata. A, ali v končni fazi, ne, če upoštevamo kako bi rekel, vsa navedena navodila, lahko stvar zreduciramo tudi na to vprašanje, ali je dober učitelj v razredu tisti, ki je prijazen, kaj končno pomeni tu sploh prijaznost. En odgovor je vano, ne samo neprijazen učitelj je dober učitelj, to pravi doktor je leko reči Žiže, kot rečeno. Jaz da, mislim, da to ni preveč merodajno, na neki točki pa nastopi kot merodajn kriteriji ki smo se ga danes pri Tatjani že nekako dotaknili, namreč ali lahko učitelj filozofije ali če se drugega tvega, da bo prišel na glas kot neprijazen učitelj, ne? kot nepriljubljen učitelj, a, je rigorozen, je sistematičen, je zahteven in tako dalje. Ampak obstaja neka točka, na kateri bo začel gotavljati, da pravzaprav to njegovi izvedbi pouka ne koristi po zato ker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 biti, ne, da bom še uspešen in seveda, to je nek trend, ljudje popustijo in rečejo, izbiral bom pop teme, delal bom filozofijo na pop način, bom poskušal biti Žižek, ki je pop filozof, ki je, kot pravijo v različnih prispevkih, ne, različni avtori, ko v njem pišejo Elvis Presley, sodobne filozofije. Elvis še živi. Ok. Ah. Če grem čisto konkretno, k tem dilema pripravčuva bo torej, podajanje zgodovine v filozofije. Ne? Se pravi, da predavate entična filozofija, najbržjo, tudi jasno, ne? in seveda trgite, recimo, entedo, ki se je veljel, da vse sestavljame iz štirih elementov, ne? vsaka stvar, materialna stvar je sestavljena iz štirih elementov, iz ognja, vode, zraka in zem. Kaj bo zdaj? Kako boste to pripričljivo dojasnili, ne? ne, da bo to, kaj rekel, nekaj takega kot snora, kako neizobražen idiot je bil tako in te doključi. Razumite, ena možna dilema. Druga možna dilema. Aristotel je da so ženske nepopalni moški. Ne? Prav je, voilà, če iščemo seksista, ga imamo. <laughs> Aristotel je bil seksist. Ne? Kako zdaj obežati tej predsodkovni stereotipni ravni, ne, da boste prikazali njegov nauk dovolj neutralno in da bo diak, da dijak ne bo začel stigmatizirati, stereotipizirati nekega filozofa? Ne. Ali pa so, ki so zagovarjali kanibalizem? Ne, ne moreš verjeti, kakšne nevsobe so lahko nekateri filozofi. Ne. Skratka, ne. <laughs> ne. to je zdaj ta dimenzija, ne, o kateri zdaj govorimo. In potem se vodaj pridamo do tega vprašanja, kako torej postopati. Jaz najdevam tri možne pozicije. Prva pozicija, kar zadeva to rekel, neutralnost, zbednotanje in podajanje, je najbolj redka, kaj ni ni dober izraz kaj mislim pod počslipsizmam a, razumev, a torej razumem razume a takšno pedagoško pozicijo pri kateri profesor filozofije prav prav a vsakečko predava vsakičko predava o katerikoli filozofski materiji a o je govori iz pozicije svoje lastnega filozofskega sistema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 in je tako pri začetku svojega izvanja, rekel, veste, jaz gotovo da postajajo trije najpomembnejši filozofi v Sloveniji, najpomembnejši je Goraz Kocijančič, ker ima tako zelo vredu filozofski sistem, a drugi je Slavo Žižek, ki ima malo manj vredu filozofski sistem, tako da njemo gre srebrna medalja, no te, tre, jaz sem pa šele tretje, rekel, Ne, tako da pomenim o treh najpomembnejših slovenskih filozofov, ki ima filozofski sistem. Prijdej zdaj o tem, kaj počne ta filozofa, ki ima svoj filozofski sistem in gre v očilnicu. Kaj počne tine Viber, kaj počne Žižek ne? in kaj počne Goro če bi predal. Ja, najbrž, najbrža veste je,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 očitelje in koliko tega vnašate v svojo interpretacijo posamičnega filozofa. Ne? Fote ali nekotke. <tres> Tretja pozicija je neutralizem. Se pravi, to je najbolj šolska, najbolj šolska pozicija, se pravi, profesor filozofije, ki poskuša imeti distanco do vseh filozofskih sistemov, ne? teori in tako dalje in vidi svojo pedagoško nalogo v tem, da čim bolj ustrezno, ne, brez favoriziranja in brez preferiranja, predstavi svojim dijakom, svojim očencem. Ne. Se pravi, imamo tega otveljista, imamo subjektivista in imamo solipsista. To je bezne moje pozice. Zdaj seveda, ki ponujem razpravo, če so vredo in ne. Pomembno je za strpljka vedeti, da dilema, mojem, ni tehnična, ni abstraktna, ampak je zelo praktična. Praktično je kot rečeno, v tem smislu, da se moramo vprašati, kaj zdaj to v praksi pomeni. Recimo, če ste neutralist. Ne? A, če ste neutralist, potem dejansko nekako zgleda, začnete z talismanom, ne vem ne? z vsebimi modreci in za vsakem filozofom nekaj poveste zelo neutralno. Ne? Zdaj vprašanje, kako to poveste, kaj zajema ta pojem neutralnosti. Ne? A, in v končni fazi, ne, ali bo ta koncepcija neutralnosti dopuščala neko razpravljanje pro et kontra, ne? neki poziciji, ne? ta, ali si mislil, da vse je z vode, kaj pa če ne mislimo, da vse je z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 mora dopuščati razpravo pro kontra. Se pravi, da si rekel, da je vse sestavljeno iz vode? Razpravljamo zdaj pro kontra. Vi boste rekli, da je, vi boste rekli, da ni. Če si neutralist, ne bo zavzal pozicije, na koncu boš, kot je nekdo dan že rekel, mora reči super odlično, vsakemu. Ne? Ne, vsakemu. Tako da vidi, da malo se može pet Skrčka, pridemo dejansko pridemo do Protagore in tukaj, poreka rečem večino tega, kar ste prehvalili, sofiste, apsolutno se z vami ne strinjam, sprej pridemo do njegovih protigovorov. Ne? Protagore se je bil tisti, ki je verjel, da je resnica relativna in subjektivna, protagore se je bil tisti, ki je rekel, da je vsake stvari možno razpravljati za in proti in se ne obvezati za eno ali drugo. Vsaj oba imata prav, taki pravi a ja, in taki pravi ne a. Taki pravi, da vse izvode, ima prav, ni problem, taki pravi, da nič ne ni izvode, a pa da ne more biti, vse izvode, ima prav, ni problem. Prej, je, mislim, je realen problem neutralista. Če rečemo, mi smo neutralisti vsakem Torej, vsakem problemu filozofskem, vsakem filozofu, vsakem filozofemu bomo razpravljali na nek neutralen način, ni tako nestavno. Ker potem pridemo do te, kot rečeno, do tega principa urovna teževanja, ne? smo na problemi za tem že govorili, ne? imate vsebo, ki pravi, da je. Ančelina želi noseča, in imate osebo, ki pravi, da ni noseča, pa obe imate prav, torej polno noseča. Ne? A, ne? A, skratke, to je en, ena težava. Druga težava je ta, bi rekel, razprava ata Če smo neutralisti, zdaj poskušam misliti v to smer kritičnosti neutralizma, ker se zdi, da je to pozicija, ki bi o večina zazela, a potem nekako predpostavljamo, da je vsak filozof avtoriteta zase, Potem obvajamo razpravljene ad auktoritatev. Filozof je rekel, to pa to, torej bo moramo verjeti. Ipset, ipset. On sam je rekel, <laughs> filozof B je rekel, to pa to, torej bo moramo verjeti. Filozof C je rekel in tako dalje. Ne? Pridemo do tega problema, ne? ki ga končno lahko finalno kapitaliziramo v izjavi Cicerona, ki je nekaj dejal, ne? nič tako absurdnega ni mogoče reči, česar ni bi kdaj poprej že kakšen od filozofov povedal. Skatka je, zgodovina filozofije je govorjenje s treparijo. Trpari. Treparijo na treparijo. Absurd na absurd. Kako zdaj, če so filozofi autoritete? Ali vsi govorijo absurdne stvari, ali so vsi autoritete? Ne grejo. Ne? A tretja stvar, in pravi nemovoča psihologija. Če poskušamo biti neutralisti v razredu, se pravi, da dosega imamo nekaj distanco, vse filozofske teorije sistemi so enako vredni in tako dalje, potem na nek način prej ali srej zapademo v nek, neko psih, psihologijo Mi ne? Smo pasivni, smo... Ne, uh, Smo neentuzijastični, smo, o, o, bi rekel, distancirani. Ekli, distanca je na koncu distanca. Do vsega se distanciramo. Kakšen pa je zdaj je dober učitelj, ki je do vsega distanciran in celo ima to za vrlino, da reči, sem do vseh enako distanciran. Ne? Slab, ni dobro učitelj. V končni fazi se sprašujem ali ni to neka oblika samoprevare, ne? se pravi, jaz sem do vseh enako distanciran, neopredeljen in tako dalje, ali je res psihološko kredibilno možno biti takšno, da se do vseh enako distanciran? Ali niso samo roboti tega zmožni? Ali nismo v tem primeru zatajili lastni pogledov, tudi na nezavedni ravni morda, ne, ki jih imamo, in se pretvarjamo, da smo ne, do vseh ne, ne In končno je tukaj to vprašanje, čisto praktično vprašanje, vredotenja ali končno tudi ocenjevanja nekega znanja ali izdelka pri dijakov ali pri študentu. Ne. Kateremu dijakov ali študentu bomo dali višjo oceno? Tistemu, ki bo znal razložiti torej vse poglede, vsakega filozofa in problema posebej na ne? nek neutralni način, ali v sistem neko propulzivnost, energičnost, ki je zavzelo neko stališče, ki ga želi braniti, ne? ki je za srcem pri tem, morda dela kakšne napake, ampak takšne imamo rade, takšne zagrete, bi rekel, diake in študente, imamo v dokončnih instancij radi, ne? In zdaj imam samo še 28 sekund, a, tako da vidite, da se znam držati, ne? Bi rekel ne, omitram, ne? Jaz bi rekel, da subjektivizor in solipsizor pravzaprav tudi nista boljša izvira neutralizma vsaka od teh treh pozicij, ne? Ima neke svoje mitve. To, kar je jedina rešitev, ne? je po mojem mnenju, na neki ravni pravzaprav sledimo načelo zmjernosti uh, ne, in poskušamo biti, recimo, zmerni subjektivisti. Če bi sam se moral opredeliti, potem bi rekel, da je neka oblika zmernega, zmernega subjektivizma uh, zafronizis, kot bi rekel kolega Rudi, primešana zafronizis, tista prava rešitev. Hvala lepa. Zdaj se začel s je bilo, kaj je pa pa da je kaj Hi kribo je več povedal, ampak... Ja. Uh, uh, ja. smislu se mi Zdaj, pošto predpodobno, da nisi naredil, bilo je malo. Ja, zdaj, lahko vprašal tebe, da bi lahko upriš sam zdaj, ampak to bi moja skuška. Jaz sem zelo razrečal željega solipsista, pa bi nekrat predavatelja, pa ga ni. Če posluša Žiška, nekaj še solipsizem. Ne, Vse je hoboče, Če posluša šripa, nekaj še solipsizem. Tako če bi da še nisem poslušal, tako da ne, <tipra> ne. A pa si, pač kar sem vral, ne je povsod dialog z drugimi. Ne? Ta dialog povač je izmeraj zelo, včasih sklidi temu, da, da ji ne razumijeva ne produktivno, ampak vsekako ne pa se je dialog. E, tako da to je tisto, kar jaz pogrešam, pračina filozofije je, da bi imeli svoje ljudice. Da, kar jaz pogrešam, pračina filozofije je, da bi ti zagreli, svoje študente, jih vsi poroča, to je filozof, reko ne nič pri tem. E kot da filozofija ne govori o nas, o našem svetu, kot da nas to e, ne zadele. In se mora ta filozof, s katerim se odparja, ima nekaj relevantnjega povedati. Ima nekaj resničenjega če rečem e, da, da to je tisto, kar, uh, kar do treba skupujem. Et, tudi, Na te dve poziciji, ki si jih ne vpreč, na začetku prav dobro prestravil, pa si se ukvarjal s nekim instancem, na te dve poziciji sta mi simpatični, da bi bilo fino, če bi bilo več teh pozicij. Na koncu, če tukaj je, vsaj ne, kot vse nekaj filozofije, ne glede na to, ki smo jo predstavili, filozofijo, ali ni min. Imamo vprašanje, da se nanašamo na filozofije in se ne samo zavreti. Zdravljeno filozofije, da so dobro inega otrja, ki je rekeljeno, že vsaka zdravljena filozofije je že pristanska. V tem smislu, da če jaz predavam za zdravljeno filozofije, predvorimo Aristotenju, za Aristotelje je bila filozofija nekaj druzga, kot v nas. Nekaj pomeni, in to je moje vprašanje, a predavaš o v bioloških, zvoloških, fizikih, meteorologih in tako naprej kdega Aristotenu? Ja se pravi, ali zamož, je sludov koncepta filozofije, ko predstavaš negovom filozofijo, ali pa poskajaš iz dažega koncepta filozofije, tisto filozofija, in do ti s tem ne rečeš nič, ali pa skoraj nič resnega. E. Ja, to, to je ta znana, bi rekel, hermeneotična dilema, kako pristopiti k počevanju, ali na nek diahron način, ali na nek sinhron način. Se pravi, ali poskušajo zdaj dijaka, študenta popeljati, tako rekoč, v antični svet, iznotraj antičnega sveta, razlagati v, v sistem, ali stvar že na začetku, bi rekel, metodološko nastaviš na ta način, da boš na koncu pokazal ne, to big picture, v kateri je pa Aristotel samo en drobec, en, en delček v velikem mozaiku, razmišljan o ne vemo, tem, kaj je filozofija in tako dalje. Ne. To je, da je, recimo, ena velika dilema. Jaz seveda mislim, da, in tukaj poreka in nadaljujem s tvojim komentarjem, z repliko na tvoj komentar, da, če bi Žižek predaval na, a, a, torej, na Bežigrajski gimnaziji ne vemo kje, filozofijo, ja, kako pa to zgledalo, ne? jaz mislim, da bi se prvič moral držati nekega učnega načrta, Če se ga ne bi, potem bi seveda njegovi nadrejeni rekli, "A ah, on je Žižek, ne bomo mogledali pod vrste. Ampak de facto, ne, če bi se ga moral držati, potem kot solipsist ne, si ne znam predstavljati, ne, da bi, ne, recimo antično filozofijo predal na ta način, da bi popolnoma abstrahiral od svojega pogleda. Tako da nam pomaga ta diološki moment in tako dalje. Jaz mislim, da bi njegova predavanja bila solipsistična. Ne? Bila bi pregnetena ne? Uh, z njegovimi pogledi, ne? bila bi izrazito obarvana z njegovimi očalimi. In o tem zdaj govorim. Ne? Ali je to pravi pristop, ali bomo dejali, da je on dober učitelj, zaradi to vrstnega solipsističnega pristopa, ne? ali bomo dejali, da je ta neutralist, ali subjektivist boljši pristop v tem pogledu. Ne? In meni se zdi, ker zato sem polemiziral za neutralistom, ne? da bi večina, da večina je navajena uh, na ta način pristopati. Nekako po defaultu izbiramo neutralizem. Ne? Uh, in, grajamo, in grajamo solipsizem in če je med nami sva takšna zvezda kot je Žižek, potem bomo jasno rekli Pa dobro, on je Žižek, on sme, on je lahko solipsist. To bo naš odgovor. Ampak zaradi tega on ne bo nič manj solipsist. Ljudem bo všeč, ne? Vse, bo, vse bo štimalo imel bo najboljše ocene, ravno tako je bil odušen, vse bo štimalo. Ampak to bo solipsizem. In, in strogo vzeto, bi tega ne smeli imeti. Ne? Ali ti misliš, da bi morali imeti ravno solipsiste? Ja, ja. Ti res misliš, da, da bi morali imeti tački solipsiste? Solip. Neutralista ni, ker neutralist je nekdo, ki razume vse ja. filozofije, a hoče biti neutralizam na njih. Ampak ti ste vratil, misliš, da neutralizam je nekdo, ki ne razume vbeve filozofije, ko odozornik kori o tem, kaj se filozofi reka. on ni te utravlja, paš filozofijaš vstopno, ko da ni neutralizam. Neutralist je za vprašanje, ali ja, to ocenimo. Ja, ja ne. Ja. Da rabiz, kolik, borbi, ni neutralist, kot kot robotni neutralist. On si ne moreš postaviti v nemoj distanci, ne, praviš roboto pa distanci vsega. Ne, on ima ne v nemoj ne možeš vzliti z robota, kot kot kot vod Ne moreš pa neko... Psihološko, čustveno distanci, uviden pa ima. Platon je rekel, tu je voda, zdaj se pa neutralist. Zdaj se pa neutralist. Nisem nič poveda. Jaz mislim, da se seveda roboti imajo od distance, ampak dobro. Hvala. E, Hvala. Ja. Marja. Ja, mislim, da ta velika, ki se podstava se na naša predvsem je z bodovinski pristop na filozofi, ker začneš pa zaproso filozof, ki ne... Tako sprejklaj. ...v celo bilo, ki razrešuje to dilemo in pristop, ker ti začneš spredstvenitev problema in filozofi zdaj služijo kot nev tom, ki je pač podal odbore odgovore, počnega možno razmišljeno v vprašanju na, na, na problemi, ki predstaviš kot učitelj te odgovore in jih pomutiš v diskusiji odjakov, se pravi, moja naloga, kot učitelja je, da nadovoljno dostojim in hkrati izražiram, če jih predstavim odgovor, se pravi, da narečem, to je bezveze, ampak da pokažem, da imam odgovor nek smušam, pa tudi predstavim odgovor, Prišel pristop z vsemi nekonsistentnostmi in problemi, ne smemo. Zdaj, kaj je naloga Dejavka, ta, da mi poskušal ugotoviti, kater od teh pristopov je boljši, na le se pravi, evalvacija, potem iz tega vidika kako so zdaj ti različni odgovori povezani s samim problemom ne? in vrednotimo zdaj te odgovore glede na sam problem. In mislim, da je to lahko produktivno, ker je to omogočala kratkaj, da spoznavala filozofa, nekako relevantnost in pa da smo za to našli tudi neko refleksijo, ne? kako pa zdaj jaz ta problem mislim. Ne? In potem bil to, da oni delali filozofijo skupaj s filozofim. Kot rečeno, se ta problem pri tem problemskem pristopu ponovi. Ker si spet naravni problema, do katerega se argumentirano predeluješ, lahko za in poroti, in če si neutralist, nikoli ne smeš reči, odgovora A je boljšet odgovora B. Tako da je isti šmorn, nič ne rešiš, kaj dost ne rešiš s problemskim pristopom. Še vedno si lahko neutralist, oziroma običajno si neutralist, ne? ker pa pazite, Je tudi realna ta, kako bi rekel, psihološka zadrega nekaterega, kakšnega dijaka zatredi, pa reč nimaš prav, kako mu sporočiš, da nima prav. Ne? To je ta zadrega, da vsem reče super. Ja, strogo vzeti to, če si skreni nasmeš, da vse odgovore reči, da so super. Ne? Eni so evidentno napačni, eni so pa pravilni, kako to naredimo? Jaz mislim, da se skrtka ponovita.. problem. Ja. Dobro ne Tvar je deletno piso. piso zna, to, kar se pripiso kot je antralistična pozicija, to je karikatura filozoficije. On je dve pozicije, pozicije, ki se reansko da zapala. Jaz ne to znam, da očitvam. Sveti šel je tako kakrkore litruje, ki bi lahko bilo antralistično. Jaz mislim, da je to predpostavljena pozicija. To ni karikatura. Je, je, je, je. Da, gravo, krej kateri ja. korik, ravno Še enkrat, gremo, gremo na začetek. Še enkrat. V katerem kurikulumu je pa predpostavljen subjektivizem in solipsizem? Ravno to ni predpostavljen, jaz sem lepo definiral. Subjektivizem je, ko imaš filozofsko preferenco in kot učitelj filozofije moteriš druge filozofske teorije, skozi svojo preferenco. A se to v postavlja? A tega pa nisam Spravi, tam piše, budite ničejanjec in širite svojo ničejanjsko vero. Žija Piše, da prišljitelj je prišljena izbira ali ali Aha, to je zonanje. Ja, ja, to je zonanje Ampak to je samo v izbiri tema preferenca, nič več. Ja, ampak je to ne je je to je je če je je če neče ni neprilizeno. Samo je pa tako šoli, kot metodologija, recimo, ne, k, je pa moj dator, kaj je povaš prej menil zelo, jaz nadal namo nisem, da je stavljiv prirezenko, kaj te pozveš, pa prevedi predavlj. Kaj prevedi? Predavlj? Prešel, pa je zato, ker lahko v zredo, a, da to dosežeš, kaj je malo upljivo. Vse lahko, mislim, Stavi, recimo da uvek neke pozicije po obteročnem vrešanju. Lampa je to tvoj v kakrat želiš, da neče so dijaki sredbrečne delitifiziraj s vrsta lišče in da ponder želira, pa da spavniš to, kar se začelo srežetko, da se poskušaš umakniti iz te pozicije, za to, da oni če to možno, Tako je, je tako pozicija odreda, da pa sveda je to, kaj sti je rekel, ti pa še nam imaš svoje stališče lahko bi še nadmrej, pa rekel, že sem moga posljedno predstavl, pa kena pozicija se, se da je predstavl, je pozadnje že stanišče, pa ni na terizma. V temle predlošnjem pomenu, pa si ti vam vse namekli, ne, to malo dožen, da je, je malo dolže odeje, kar je malo ampak Ampak zapetah, po ko ladi je to vseeno, Na koncu je res, da se človek vpraša, no, zdaj je je nekaj pretirano, se situacije. Uh, samo zato, to, si ti, ki podati, ne? če imaš po objektih svoje razloge za to, stališče. Uh, in močeš samo oceniti, kako to, da uh, da vidiš, Ako zdaj to, da to, je to, top, ne? Jake, ali, uh, je to, je to, to, da Pravili, da so bili na vsej svetu, minus en, je bil pripraven. Zdaj, moram vse, minus čas, in maria ne. En je zelo minljivo. je potrebno, da filozofija, če se spomniš, monetizma, uči resnični da uči oči filozofija? zgodovinar, zgodovinar. Ja, sreda, ker zgodovina samo pač pobe, uh, ja, ja, zgodovinar nima znan ja, ampak, recimo, tega, Zgodov, zgodovinar zgodovina nima vseh potrebnih metodoloških znan, da bi učil filozofijo. Ampak če je na stališče nekoga, ki samo posreduje, kaj je, podoli, ja. a je potem potrebno, da ta prejeno, smo profesor, Jaz mislim, da je še vedno potrebno. da te nekaj potrebi ne? in potem, ja. če, če se prav razumirajo, da to treba ideče, pa je res potreba put profit filozofa. To pa, torej, glejte da se razumemo, jaz sem se na koncu opredelil za rešitev, smerni subjektivizem, tako da se razumemo, jaz ne zagovarjam neutralizma, Ampak, zdaj, če razumem vaše pomislike, so naslednji: prvič, da je neutralizem tolk uh, nerealna pozicija, da je v praksi nihče ne zagovarja. Uh, tako da, pravzaprav so v tom proti neutralizmu odveč in nekorektno in potrate časa. Tako nekako. Ne? Uh, da gre za strašilo, tako je. Ne? Uh, jaz nisem tako prepričan, da je strašilo, ampak če vi tako verjamete, bom jaz seveda razumel to tem. Ja. A, nisem da je strašilo, ampak ja. moje, recimo, vaši... mislim, da bi ta neutrališče obstaja, ker po vašem ne obstaja, uh, še vedno rabo seveda filozofska znanja in to doložka, da bi počevalo godovino protoklije. Tako da ni res, da je že zgodovina A, a, ta, ki to počuje. Zdaj ne vem, a naj bom rigorozno do samega sebe, ko... če ah, ne bo Tomaš. ...če zdaj imamo pa naslednjo dilema. Našega cenjenega kolege Nihe ni. Mi smo zdaj, nismo zdaj predvideli en premor. Zdaj imamo pa naslednjo dilema. Ali imamo zdaj premor? 15 minut? Ali spustimo skoši tomaža. In imamo potem premor ali pa celo spustimo Tomažo takoj zdaj in imamo takoj razpravo in splopnila do premora. tisto v Kaj že v Na veliko vlakov je. Prez Ampak veš kaj? Veliko krat odhajajo na vlaki ravno med premorom. to. Zdaj je malo To med slavi in še Želite prevor? Ja, Tatjana. Ja, vseh neč sem komentar, da bomo nekako Jaz sem jela pa res, da bi na njej ocenovalni konferencij, nekako so, da sem naprej, ker je moja podrečna ocena in na koncu nižja od ocene matematike. In potem je to, da res smo sodestnili z kranjero naklad, da Zakaj pa ne bi on učila kar zgodovino filozofije, ker on, je se sve govoril, ki si ne? Na mene, ki se ne skoraj govoril. Ja, A torej pa tle pa ziste šole in, torej, zakaj pa ne bi je rajoši učil ni te zgodovine filozofije? Če on je tudi imel takšen Buk, pa je prežvel, pa je celo malo krati. To pa boj, bo kot zdaj vaša interna sredjavnega, nekaj, nekaj, nekaj? Saj, nekaj, nekaj? <supra> Ja nekaj kako ti Prej sem slišala v da učenci se bilo v pristup in Torej povedam nekaj primere, sem razumela, zrdi oceni. Najprej sem četvrti letnik in pa da bomo končali svetom, potem je še v in potem Zanima me, če izkajanost tega da je, kot ste rekli, napisano, izkratka, izkratka, izkajanost pozicije naturalizma, ki da je, realizma, ki je njega večina profesor je vzela, če sem pravzumela. Ja, meni se zdijo, ampak vam se ne ja. tako, da moram jaz porigirati svoje stališče. Tukaj, če lahko vprašanje za vas, če se potem po vašem mnenju bojijo učitelji, filozofije, da si da ne pristopijo tega tega varnosti, da bi so vzeli neko um, drugo stališče kot stavijo vzostavljeno. Najbrž, najbrž, mislim, čast... meni bi se zdelo, da se bojijo predvsem tega očitka pristranjosti, ne? Kaj nam bo zdaj tule en ničejanec, da se pričujem ničejo, ne? A, a, a razlaga on itak, on je nekredibila, on vsem vidi ničejo, ne? Od njega nismo nič uh, uh, uh, ne, se naučili, ker vse otevili skozi ena teorija, en pogled, ne, tako, ne, ali pa učitka, ki je bolj kurikularne narave. Ne, se pravi, da bi nekdo bi rekel učita, da se ne drži očnega načrta. Tega dvojega. Ne vem, jaz sem res mislil to, ker sem do, do tega znotka res verjel, da je naturalizam bi rekel, uh, ne karikirana, ampak realna pozicija, ki jo večina profesorov še na srednjih šolah zavzvanja. Tako da, če to ni vredno, ali ste solipsisti. Imate svoj sistem, Lipsi, kako kot Žižem. Solipsisti in to je? Ni važno. A je njiva. A, celo Ja, Zdaj, sem, se pol bi se morali, pol bom moral jaz, če bom kakšen članek o tem napisati, iti uh, poslušati tega, so lep da vidim, kako so lep da date na Hvala, da ste poslušali. Hvala.